з Львова про неї приносили погані новини. Лазив енциклопедіями і довідниками, сподіваючись віднайти там опис «Ночі душі», яка зійшла на нього. Вишукував рецензії на новинки артхаусу і ставив їх у чергу на скачування. Перескакував із сайтів, присвячених міфології Єгипту, на сайти фотографів Нонконформістів, що працювали в естетиці легкого садомазу, потім знову заходив на поштову скриньку. Перед зачиненням кафе, щоб збадьоритися життям, він підсідав ближче до стійки. На той час Яна була вільною, і з нею можна було потриндіти».